Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqo tuqatihi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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور مبتدئاتها فان كل مبتدئ بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله نار ما دام سنه الله امriz teqva olmazsa çağırılma Müslümanın aydolna sifətlər çoxdur Hans kimi müslüman bu sifətlərə olmalıdır Çünki Allah biz bilirik ki, kömək etməz, hətta biz onu kömək etməyincə. Deməli, biz Allah istəyən kimi olmayınca, izzət də olmayacaq. Ona görə biz o sıfətlərə nail olmalıyıq. Necə Allah bizi görmək istəyir? Necə istəyir biz olaq? Necə əməl sahiblər olaq? Necə əməllərdən uzaq olaq? Vansı ki, Allah vəhmətindən uzaqlaşdıran əməllərdən Təkəbürlidir. Və bunun da əksi təvacikarlıqdır. Təvacikarlıq Allaha yaxınlaşdıraq. Və Allah istəyən ki, qullu qüsvətdə olar. Amma kibir isə təkəbürlidir. Allahdan uzaqlaşdıraq. Allahdan uzaq olan köməkdən də məhrum olar. Və duala qəbul olmağından da məhrum olar. Və həmçinin xüsusən də biləndə ki, təkəbürlilik ancaq Allaha məxsusdir. Allaha layiqdir. Allah təkbirliyi bilir, elə. Amma məhquq isə təlavükar olmalı daima. Və bu səbətdən nə edə, təkbirliykdən uzaq olsa, salamat qalacaq və o qədər təmas Azizlər üçün, al-Mü'minlər. Əzizlər üçün, al-Kafirlər. Maydısla səldor bin ça yəni. Və buyu Allah təala ki. <gülüyor> Eyy iman gətirənlər, əgər siz dininizdən dönsəz, üç çelirsəz, Allah subhanu və təala elə bir qom gətirəcək ki. Onlar onlar bir və möminlərə qarşı Tawazukar, açıq kafirlərə qarşı isə isə yol alır. Yəni mömin məmnə tavazukar olmalıdır. Yəni bir, bir-bir qarşı tələskər olmalıyıq. Bu mömin sıfatlərindəndir. Başqa qayda Allah təala ki, "Wa qad janaha ka liman ittaba'aka Allah Subhanahu peyğəmbərə sallallahu alayhi təbii ki, müraciət ona olsa da, hamıya aiddir. Allah Subhanahu buyurur ki, Sənə təvəbbü olan möminlərə tələsikar ol. Mülaymov. Başqa ayə Allahu Subhanu buyurur ki: "Və la tusa'i qaddak lin-nasi və la tamshi fil-ardı marhalaa. İn-nallaha la yuhibbu kulla muxtalim 18-ci ayə. Yəni Allah Subhanu buyurur ki, üzünü üzünü özünə razı olaraq, ger üzündə kəsməkilər. Çünki Allah Subhanu Taala razı olanı təkəbrəni sevməz. Ozusuna olanı sevməz. Başqa ayəd Allah Subhanahu buyurur ki, "Kədəlikə yətba'u Allahu kulli qalbin mutakabbirin cəbbar." Ghafir surəsi ci ayə. Allah Subhanahu taala hamsini olanın qəlbini möhürləyir. Və görürsüz təkəbbürlü Məhəmməd sallallahu əleyhi necə bədalara gətir insanı. Qəlbi möhürləyir. Allah s.ə.və sevgisindən uzarlığa və kafirin kafirə oxşamağa və s. Ona görə Peyxəmbər s.ə.və buyurur ki, nə qədər müsəlimən tavazukar olsa, o qədər Allah onu qaldırar dərəcəsin. Ona görə baxdur, Peyxəmbər s.ə.və tavazukarlığına Dezibaraybnə Ərcəb radiyallahu anh o deyir ki, Peyxəmbər s.ə.və xəndək günü o da o xəndəri qazayanlardan biriydi. Yəni, o da işləyirdi. Boş gəldisdə Peyğəmbər sələsən, Hureyra levayətində deyir ki, elə bir Peyğəmbər yoxdur ki, qoyun otarmasın. Və mən də məhkə əhlinin qoyunun otarırdım. Və həmçinin Peyğəmbər sələsən, öz evində, öz yoldaşına kömək girdi, ev işləndə. Ev işləndə kömək girdi. Həmçinin tisabələrdir kibresi, xüsusən də Ebu Bakır və onlara radiyallahu anhuma və Ebu Bakır Ebu Bakır məsələn Ebu Bakır radiyallahu xəlifəli e, hələ olmamışdı, e, kəsib bir qomşuları var idi, gedib onların və aziz iddilər, gedib oların boynları sağıb onların sütüverirdi və eləki xəlifə oldu Artıq elif üçün ki, qonşuları da bu, bunu etməz, xəlifədir. Valla kəndi, Əbubakır xəlifə olanda da gəlib o qoyunları tabib olaraq südə verirdi. Vaq onu görsək ki, tavalışkarlığı nəcə idi. Əmçə, Amacur Xəttab, Osman, Ali, və s.ə. sahələr e, nə qədər tarix bizə təzədiblər tarixi bu cür əməlləri ilə? Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. hədislərin birində buyurur ki, kimin qəlbində zərrəcən təkəbbürlük olsa, cənnətə girməyəcəyik. Vax, sahabilər eşləndə bu ney? Dedilər ki, ya Rəsullallah, bir əgər istəyir ki, gözəl giyinə, paltarı gözəl ola, nərləri gözəl ola, yanaqqafısı, Peyğəmbər səhəsində dedi ki, Allah gözəldir və gözəlliyi sevər. Təkəbbürlük, haqqı qəbul etməmək və insanlardan öz üstün görməkdir. Necə ki, təkəbbürlük, Cəhennim əhlinin sifətlərindədir. Allah s.ə.qəbürl əhlindən danışanda buyurdu ki, onlar təkəbürlər, təkəbürlər olanlardır. Və başqa ilə həmsini göstərir ki, Allah s.ə.qəbürlüyü haqqdan da səni mahrum eləyir qəbul etməyər. Vəli təvasikallıq insana haqq qaparar. Allah s.ə.qəbürlər buyurur, İn hün qanu idə qilə ləhum lə iləhə Saffat surenin 85. ayet. O vaxt onlara deyəndə ki, "Lâ ilâhe illallah." Yəni dün "Lâ ilâhe illallah." Hemşen, Allah təkcə bəğədlər. Hər Allah Subhanahu təala sevgisindən insana məhumüdür. Allah Subhanahu təala buyurur, "İnnehulâ yuhibbul mutekabbirîn." Nə vur 3-cü ayə. Yəni Allah Subhanahu sevməz. Deməli biz görək bir-birimizə təvazökâr olaq. Nə bizi izzetləndirəcək və həmçinin təkəbürünün belaları çoxdur, hələ əlavə hələ, çünkü günah, günah getirir. Ona görə təkəbürlük də həmçinin takıllıqda, hesədə və hikdə və onlar da başqa günahlara getirir, çıxardırır. Xüsusən də insan o vaxt ki, adam təəccüblənir, insan o vaxt təkəbürlük ilə adam təəccüblənir, müəlliyyətdən çıxırıb ki, o nədən yaranır və nə olacaq? və onu yaddan çıxardıq. Və hə? ümumiyyətlə insan nədən xalq olub və ölməyin nə olacağını yadına salanda o insana təvazökarlığı getirir. Bu da təvazökarlığın səbəblərindən. Necə nail olmaq o təvazökarlığa və çata bilərsən? Bu da yollarından biridir. Ona görə fikr böyük səhabələrə, peyğəmbər hansı səhabələrə Allah Subhanahu buyurur ki, "Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm, Rasulullah, "valladīna ma'ahu Xət surəsi 29-cu ayə Peyğəmbər s. Allah s. Allah bu ayədə Peyğəmbər s. sahabilərinə vəsuləyir deyir ki, onlar kafirlərə qarşı şiddətli lakin bir-birlərinə asa rəhəmliyiblər amma təkəbürlük aparan əməllər qardaşlar, təkəbürlük aparan əməllər əməllərdən biri məsələn, bir <coughs> dəlik ki bəhsə bəhsə gedməyik başqalarınla, bəhsə, bəhsə eləmək olar, yanlış eləmək olar süsən əmə Ama o mesele gözaldir, ben ondan gözal olacağım. Veya o neyse yakışır, ben ondan da yakışır olacağım. Bu adam aparır tekebürü diye. Ona göre kim böyle etmirse, o artık tekebürü daha uzağa düşüyor. Hemşeğin aparan emellerden tam teslim olmak Allah'ın şeriyetine. Allah'ın şeriyetini tam emelli demeyi. Hemşeğin yollarından, hemşeğin tavsiye kalın yollarından hemşeğe özünü İnsanlardan aşağı halda görgünə, özünü insanlarından aşağı görgünə həmşə, bu da sənə kömək deyil. Bu da sənə kömək deyil tavacukarlıq olmadan, həmçinin tavacukarlının səbəblərindən, aparan səbəblərindən, yollardan bəzi şəhvəti və ya hətta icazəli olan məsələlərdən çəkən kəlimək. Bəzi, hətta icazəli olan bəzi məsələlərdən təkəlimək necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurur ki, Kim Allah üçün tavazıkarlı, Allah üçün tavazıkarlara görə gözəl libası tərk eləsə, baxmayaraq o qadir də onu almağa. Allah Subhanahu taala qiyamət günü bütün xalqının arasından ona deyəcək ki, bu iman paltarlarından hansını istəsən götür geyin. Əhməd və Tirmizi riwayat Ona görə Vahidistdə görsənir ki, kimin laq imkanı var, o çox şey edə bilər. Lakin tavazıkarlı təkəbüllüyüdən qorxaraq, təvazukarlığa çalışaraq onu etmirsə, Allah s.ə.q. Onun, onun üçün qiyamət günü e, imandan paltallar var onun üçün və hansını istəsək eyyəcəyik. Eləcə görürsən, qardaşlar, mühdəllim s.ə.v. Bu sifətdən çalış, uzaq ol yenə təkəbüllüyüdən və çalış, e, təvazukar ol və çalış bu əməlləri onlara aparan, təkəbüllüyü aparan əməllərdən uzaqdır və təvazukarlığa aparan əməlləri çox etkinən h sevli çev bəndələrimdən salasan və həmçinin cəhənnəmdən uzaq olasan, Allah Subhanahu yaxın olsan. Allah Subhanahu bizə şey faydanlar üçün və okay. ölkə, bizə ölkəmizə, yəni müsəllimə, xətalardan, baladan qorusun. Və həmçinin bizdə dədar və əhdədən qorusun. Və o cəhənnəmdən xəstələrlə yar olan şəfaver, dar, acıları, kasıblara kömək olğan, onlar şəfəvəy, yarub, dacları, kömək ol. Yəni məscidlərinizi açsın görən. Bəli, bizim məscidimizi açsın, Bakır məqdə. Ya Rabb ya Rabb kim bulara bu məsciddə bu məscidlərə maliyyə uğursatmanı ya və onlara öz cəzalarını verginə ya Rabbul Asr astagfirullah li walakum wa lisai muslimin kulltan estagfiruhu innahu huwwal rahim Alhamdulillahirabbil alamin salatu wa salam ala ashraf anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in qadlla inallaha ya'muru bil adabi ihsani wa ita'i al-qurba فَيَنحنِ الفحشاء والمنكر والبغي يا أيكم لعنكم تذكرون قل تزكروا الله اكبر والله يعلم ما تستعون